Постріли нарешті вщухли, і я помітив, що пістолет вже стоїть на затворній витримці. Тож слід було діяти негайно, поки він не змінив обоєму.